Vi och välkomna kära lyssnare Dagens tema är Behöver människor tro? Uh, och det är en fråga som vi Febrilt har tänkt att diskutera Vi är alla ledsna Över att vi inte har um, Sänt ut något I eten, men vaffa, Det har ju varit lov ja, uh, Nyårsfirande bakom oss det är, ja, Sånt som tär på en efter Man dess. blir slö Under ett lov dessutom Och det Följer med några veckor efter avslutat Nej. låt Man blir jävligt lat helt enkelt ja. och det vi, och, och, och, vi kallar och, oss det Huvudbry och, och det är jag som är Theo Som alltid så är det jag som är Leo Och jag med den irriterande rösten i Robert <laughs> <Välkomna>. Irriterande röst <laughs> Har du fått någon kritik på rösten eller vad då? Jag vet alltså, jag mår må faktiskt. Jag vet. Alltså, det har alltid varit någon grej för mig. Jag tycker det är så jäkla jobbigt att höra mig själv. Det är, ja, jag vet nu. Jag, jag, jag, det tycker väl alla? Men jag tror Nej, jag har hört ett specifikt snack om just Roberts röst. Jag tror jag har hört det från några håll att den är unik. Ja, det värmer <laughs> mig ju för jävla mycket alltså. Ja, men bästa, bästa radiorösten besitter ju Tio, helt klart. Ja. Välkommen till på. Som en, som en gruvarbetare Liksom Fast ändå som sammet Det är faktiskt imponerande alltså Hur du kan ha en sån porrig röst Och mm -hmm. samtidigt vara så jäkla ful alltså. <laughs> Nej jag skojar Det är jättefin alltså, det ja. vet du själv. Jag uppskattar dina komplimanger Men är Det är en naggande ja. fråga Men vilken ände börjar vi i? Behöver människor tro? Jag vet inte, jag tycker det jag kan börja med att berätta att eh, det har kommit forskning på att eh, som visar på att religiösa människor eh, känner sig lugnare i situationer där de misslyckades. Det, är ett, eh, det var ett eh, experiment som de gjorde där eh, man, fick, eh, ja, man fick färger som de kopplade ihop med olika ord och sånt där. Eh, och det var det var ganska svårt, det typ som var komplicerat memory. Jag fattade inte riktigt experimentet men det lät väldigt bra i alla fall. <laughs> och det fanns en version, en religiös och en interreligiös Alltså någonting som man kunde koppla till Gud och någonting som man inte kunde koppla till Gud. Och när försökspersonerna som var religiösa misslyckades på den delen av provet där man kunde sammankoppla Eh, orden med eh, ja, Religiösa ting Så mm. blev de Alltså de var mycket lugnare Då de misslyckades på det provet Än de icke-religiösa var mm. eh, Så tror ni att eh, Religion kan vara Något stöd? Är det någonting ja. vi behöver? Vad tror vi på? Alltså det Jag vet inte, jag, det är kanske Fel att säga om man och, Eftersom jag inte är religiös överhuvudtaget Jag är inte ens döpt, men eh, det är så slår mig det där. Det känns ju som att man. Eller lite generellt att man, man, om man är religiös, så kan man liksom då har man ju något väldigt eh, tydligt att förhålla sig till och någonting att luta sig mot när det går dåligt. Nu är det här sådana här små tester bara. Men det visar ju ändå att hamnar man till exempel i någon slags livskris som religiös så känns det ändå som att de har någonting att luta sig mot På ett helt annat sätt Och vill man vända på det ännu mer så kan man ju nästan säga att de gömmer sig bakom det också Men kan ju se det. att man har något lite mer att förlita sig på Att man kan se det som om, om det händer något tufft i livet Att man ser det som ett test Eller att det är, det är något som man kan liksom överkomma med hjälp av sin tro så, med, eh, Som man har till hjälp Den finns där som en sorts, jag vet inte, en sorts skyddande bro jag, jag tycker det är, ja, visst, det är som ett stöd, men jag finner hela konceptet att tro lite svårt. Alltså att man liksom, att man tror på någonting som finns där uppe som man inte kan bevisa. Det, det hela känns så svårt. Jag, jag känner egentligen, det jag tror på och det jag vill tro på är så mycket olika saker. Jag avundas religiösa lite grann. Mm. Samtidigt som jag egentligen vill tro på krafter som frihet. Att vi alla ska vara fria och... Att liksom frihet är någonting, någon kraft som finns liksom, Som kan lyfta upp en eh, Att man har mycket möjligheter Att man känner det Och att kärlek är någonting som finns eh, Mellan människor Men det är, det är på något sätt det är, det är, Man kan inte projicera Den tron på samma sätt Man kan inte, å kärlek liksom, Har man religion då kan man projicera det Åh Gud, å Jesus och eh, Mohammed Fast jag tycker Thomas vill leva proj Projicera sin kärlekstro ganska bra jag tycker, det är ganska tydligt också. Ja, det är ganska bra exempel faktiskt but... Slog inte han sin fru? Det vet jag inte <laughs> ja, det... är, är han dömd för det? Eller är han inte dömd för det? Det är frågan Vem är dömd för det? Nej, man ska inte spekulera i skvaller tycker jag Jag känner inte till omständigheterna direkt nej, men... Men, men, han, men han känns ju som Han, han är ju artist Jag undrar det är ju han som är, han är ju typ kärlek. Jag undrar om han ser sig själv som gud lite grann. Eller om han har liksom så mycket traditioner och han, sätt han, i vardagen som man kan projicera sin tro på. Han har ju väldigt stark tro, fast han är inte religiös. Han, ju, han tror ju inte. på sin lilla, eller är han religiös? Jag vet inte. Jag har ingen aning, jag är inte så insatt. Jag, ens, jag, det. Tror in, jag tror inte han är religiös. Han är ju, alltså han tror ju helt och hållet på sin, jag vet inte vad det är, kärlekssak... Men okej, okay, vi, vi, vi förutsätter att han inte är religiös. Och är han inte det, då, då har ni ändå någonting. Där har ni väldigt något, något väldigt tydligt att. Ja, jag kollar här på hans diskografi, och det är väldigt mycket. Hans skivor heter Love is in the heart och älska och hoppets röst och hjärtat vinner alltid. Det är väldigt mycket med kärlek. Det är det grundar sig på det mesta. Mm. Men, men samtidigt hoppets röst och kärlek alltså. Det blir, ju, det blir ju nästan en religiös beskrivning av det hela. Man brukar ofta säga det om vissa levnadskonstnärer. Eller vad man ska kalla det. Ja, men Thomas Tilléva han liksom tar hoppets röst. Han, han, man kan ju ändå säga att han gör någonting religiöst av det. Han hade ju, jag tror att hans sätt att beskriva kärlek kanske inte han skulle kalla för religiöst. Men jag tror att ändå sättet han uttrycker sig liksom härstammar från eh, religiöst kulturellt bakgrund, inspirerad av det. Det är så, mm. så ja, ja. människor har framkommit. Det beror ju på vad man lägger i ordet, religi religiös och religion. Men jag tycker det är, det är ganska jag tycker det är väldigt tydligt i alla fall. Jo, verkligen. Men det är, jag vet inte. Tro, tror, vi, tror vi på någonting? Jag tycker det är, det är så mycket snabbt. Man snackar alltid om människor, människor som tror så mycket och sånt där och imponeras av det eller förundras. Men jag tror man, i alla fall jag känner att jag funderar lite för lite över min tro när jag faktiskt skulle kanske behöva tro på någonting. Jag tror man ja, borde av det. Jag kanske inte reflekterar så mycket som vi kanske borde, vad det nu är man borde göra och inte göra. Men att vi bara låter det förbigå oss lite. Jag, det är jag, bra jag, jag, eller jag, dåligt. Det är att vi inte riktigt tar ställning, men... Jag reflekterar ganska mycket alltså på egen hand Jag jag, är ju, alltså jag kommer från väldigt icke, alltså jag har ju verkligen ingen religion alls i min bakgrund Absolut ingen Jag är inte ens döpt så att, som sagt och, Jag förhåller mig väldigt mycket till mina egna etiska regler så att säga Jag har ju mina egna budord Vi så. vet Leos <laughs> <laughs> principer är vida kända ska jag säga Ja, och jag menar, det, asså, jag vet inte det, det blir liksom min slags eh, Guidning genom livet På något sätt, även fast det Skulle ju vara skönt att ha någonting att, Alltså någon annan att Luta sig mot, som till exempel eh, Ja, Gud Eller eh, Bibeln, att läsa Jag bygger ju ständigt på min egna Religion så att säga Genom egna livserfarenheter Jag är ju en ständigt växande <laughs> Religiös bubbla Ja men det har ju mycket med det här att vetenskapen har kommit mycket på sistone och att det, innan så var ju religion, det var det var det heliga, det var mysteriet, det var miraklet och magin eller om man ska säga. Ja. Det, idag är det inte allt på samma sätt eftersom man kan förlita sig på all, all den vetenskap som har kommit fram. Innan så var det ju religionen som var. På sätt och vis vetenskapen. Det var det man trodde på. Det fanns inte riktigt mycket annat att tro på. Och medan nu har vi flera andra vägar att gå. Och då tror jag att det är lite enklare att välja en mer, i min åsikt, logisk väg. Att tänka och tro. Eller förhålla sig till just religion. Mm, men jag är väldigt svårt att köpa religion generellt. För att det ska man säga, det är så bundet på något sätt. Alltså det blir väldigt... Om jag, om jag skulle bli kristen då måste jag följa deras regler. Alltså det finns ju ingen, precis som allt annat så finns det ju ingen universell religion som fungerar för alla. Människor är olika på individnivå så att jag tycker religion alltså i sig, alltså väl, det blir så komplext för att det går inte att säga att så här ska alla göra. För det är inte så alla gör, det är inte så alla känner. Speciellt inte i en värld där det finns val Jag menar Nej, exakt, jag, exakt. Jag, jag tror att eh, religionen Som är den där studien jag nämnde har, eh, har mycket Alltså mycket användning Att det är viktigt för väldigt många människor Och det ska man inte dissa liksom Men eh, ah, samtidigt så ah, Jag vet inte riktigt alltså. ja. ja Men det har ju mycket det är så, med också tänk, Ja, kör du eh, Men tänker liksom den, Alltså I eh, Medeltiden rottter överallt. Mörkt, regnade hela tiden när jag skulle. Men det. En mörk tid, Det är de gamla byarna mörk. som du så gärna vill förlita dig på. Ja, med de gamla byarna. Ofta brukar jag säga att okay, de kanske var lyckligare då eftersom de inte hade så mycket val att göra. De hade inte så mycket runt omkring sig som alltid var bättre. Man visste helt enkelt inte lika Nej. mycket utan man var tvungen att nöja sig med det man hade. Men samtidigt så tror jag att jag menar, hur mycket... Mörkestöd fanns det Det kan man inte vara säker på det, det är ju, jag menar i en mörk I en mörk tid att det finns någon Någon kanske i vissa fall Ljuskraft som Leder den, så, eller i alla fall Någonting som leder den så att man har något mål i Livet, jag menar alla människor måste väl Ha mål, tror jag Ja, ja. ja man vill ju också Vi är ju sökande människor, vi vill ju Finna svar, vi vill ju få en förståelse På varför Saker händer Och kunna knyta ihop det i något sorts sammanhang eller någon sorts, att det har någon sorts betydelse för den. Man, man vill ju förstå, för, i alla fall försöka förstå. Ja, men det är, då är det ändå frågan om, alltså för gemene man då, oss till exempel, om, om vi skulle hitta, ja men vi frågar, Leo funkar dina principer lika bra som Gud tror du, eller har du den där längtan efter att eh, projicera? Projicera din tro på någonting? Tror du att du skulle kunna utforma din egen tro lite grann som inte behöver vara religiös, så att den skulle ja, men... kunna kännas lite. Tror, tror du att du skulle liksom? kunna hjälpa andra genom att ja, känns... sätta och vi sprida vidare dina principer? Jag det... tror du att du är någon jävla Aja <laughs> <eller någonting? laughs> tror du att du är en övermänniska Löstra. Det blev det väldigt många frågor här. Uh, väldigt hetsigt också. Ja, men det är inte det, det är jag är van med. Hetsigt är jag van med. Men alltså jag vet inte, det känns som jag som jag sa. att Det är på något sätt så... Alltså jag, jag har ingenting att... Alltså det enda jag har att förhålla mig till är det jag... Alltså det här blir så flummigt. Men alltså det jag har i mitt egna huvud. Det är jättesvårt att förklara. Men alltså, jag har ju genom mina 18, snart 19... År, tagit in ganska mycket och utifrån det alltså allt alltså du menar jag allting filmer, böcker, lär, och skola L <här> eh, exakt, läror <här> eh, li ja, livet allmänt har man ju bara tagit in massa saker och, och utifrån det bygger man då sin alltså jag har ju ingen tro jag har ingen jag, jag tror ju inte på någonting men jag har ju etiska regler det är det. Ja, du har, du har regler på något sätt som vi snackar dem till, nej det där skulle jag aldrig Aldrig kunna göra jag vet inte Det känns som att eh, ja, du är en mer strukturerad Person än vad jag är Men eh, jag, jag är annorlunda På det sättet, alltså jag skulle aldrig kunna säga Ja ah, men så här tycker jag Det här är mina etiska regler Samtidigt så tror jag att eh, Många, ai, eller i alla fall en del av mina kompisar Skulle säga att eh, Jag är en person som liksom Tycker ganska mycket och har rätt mycket åsikter Om moral och, moral och etik Det där är inte okej okay. Liksom. Men samtidigt mm. är jag tänker, jag, ska, jag vill försöka vara snäll mot människor. Och det är ju mm. väldigt diffust. Då blir mm. Men alltså, jag har ju inte nedförfattade äh, etiska regler. Liksom. Men, men äh, om, om, om man bygger upp eller målar upp en, ett scenario på ett äh, äh, etiskt dilemma, då, då så skulle jag ändå kunna äh, ja, ta ett beslut. Men alltså, du, men Idag. Men om du skulle ja. punkta upp de här, tror du inte det skulle likna ganska mycket? Till exempel de tio budorden. Skulle det inte vara ja. ungefär detsamma? Absolut. Eftersom, det, det, eftersom alltså det, det, det är ju ganska logiskt egentligen om man, ja, om man det, ser på det. Ja, men det är Absolut. för att vi tycker men det. Ja. Men det är det som är problemet. Alltså det finns ju mycket i religion som jag tycker är bra och... Klishan, behandla andra som du själv vill bli behandlad Det är, det är ju ord som alla äh, relaterar till liksom. Men grejen med religion i sig är ju att det är så bundet man måste Blir jag kristen så måste jag förhålla mig till de kristna så jag kan inte, alltså, Religion tillåter inte individer alltså, Förstår ni vad jag menar? Jag förstår vad du menar Men, men. Det är, jag, jag tycker det är en ganska gammal tolkning du gör ändå Ja, uh, ja. Och jag känner. Kanske. Jag känner också när vi snackar om det här med, ja, när man tänker sina etiska regler, jag tror att mycket av det som Theo sa, um, att uh, det skulle vara kanske som budorden. Mm. Uh, mm. Och det, det känns ju, jag är inte klar ännu. Ja, precis. <laughs> du du får lugna ner dig. Ja, fortsätt. Inga, inga, inga svordomar. Jag för aldrig att jag, jag skulle vilja ifrågasätta lite sekulariseringen i Sverige för det känns som att vi fortfarande är så påverkade av liksom kristna traditioner kristen kultur liksom och mm. etiska regler vi är ju väldigt påverkade vi tycker att det skulle vara världens mest naturliga sak om ens egna etiska regler är som de tio budorna bara att man inte tror på Gud och samtidigt går vi Många skolor går till kyrkan under högtider att, ja. Ja, Inte bara för att det är mysigt tror jag Och eh, kristna, kristna, vad ska man säga Etiska forskare, filosofer har fortfarande stor plats i eh, Stor plats i liksom etiska diskussioner om eh, ja, allt möjligt som de diskuterar här i samhället Men, men samtidigt så tycker jag Vi är 90 som vuxit upp av, Vi har ju vuxit upp i ett samhälle där Kyrkan har fått allt mindre och mindre roll Och jag, alltså, vi, vi har ju sekulariserat oss ännu mer Även fast vi fortfarande kanske går till kyrkan på skolavslutningar Men det är inte riktigt så här att vi går till kyrkan varje söndag Som jag kan tänka mig var mer, vad ska man säga det var, Myk, alltså mycket mer vanligt förr i tiden Och kyrkan har ju inte alls den, Alltså kyrkan har ju inte alls Lika stor roll i samhället som det hade innan Och eh, idag Jag tror det enda kyr, svenska kyrkan ansvarar för Är begravningar Annars så har den inte riktigt Alltså en sorts roll i samhället på, Alltså på just så sätt Om ni förstår vad jag menar riktigt Jag vet inte riktigt själv vad jag menar Nej men jag, nej, jag håller inte med Alltså visst många Det var en, det var en studie som jag ja. Jag kom inte riktigt ihåg procenten och det var verkligen så att det var pff, om det var 70% i Sverige som inte trodde att det finns någon gud eller någonting sånt där. Men jag läste, jag läste en uh, artikel i uh, jag ska kolla, var det? Ja, det var Svenska Dagbladet av en filosof där hon skriver att hennes dotter får gå i kyrkan på typ alla högtider i skolan, påsk, allting och... Uh, att de i, om det var lågstadiet Eller mellanstadiet, inte hade Snackat evolutionslär utan att de Hade pratat liksom, ah, men så här var Gud och de skapade jorden ja. och, och de har makt liksom jag, ja. det... det finns kvar Till viss del, det gör det ju, men Det jag tycker, alltså nu om vi pratar Kristendom och Sverige liksom, det jag tycker De har, de har gjort bra, de har ändå Lyckats nischa sig I, i dagens samhälle Hyfsat bra, alltså, Just på de här sakerna man kan ta på. Som etik och... Även i... Det enda de ligger efter på handlar väl lite om... Äh, kanske sexualitet. Men alltså kvinnan har ju en större roll i... i alltså, eller kvinnan är ju jämställd med mannen inom kristendomen idag. Ja. Äh, på, på ett helt annat sätt än vad det var förut. Och, och, och det är ju det de har gjort bra. Men jag tycker fortfarande att det som är så svårt... Och, och ta på och det som jag, jag tror också är en anledning till att vi inte väljer att vara religiösa i, Handlar ju om att just tro på Gud och det här med helvetet och himlen Alltså det känns som en jävla barnsaga att ah, om du tror på Gud så kommer du hamna i himlen Och gör du inte det så kommer du hamna i helvetet Det känns ju som en så här skrämseltaktik som funkade för 200 år sedan Det funkar inte idag Vi behöver, mot, liksom. vi behöver moderna religioner på något sätt Jag undrar det, jag kom att tänka på det när du snackade Det var bra sagt Men alltså Finns det, kan man säga att det finns Någon modern, lite mer Lättvindig religion alltså, Det känns som att kristendomen på vissa sätt Är det i Sverige De, de att, försöker förnya sig det gör de. Jo men förnya sig på det sättet Att man får vara väldigt individuell Tro lite vad man vill Och att det växer fram någon sån Stor religion S jag vet inte, men jag, alltså buddhismen känns ju väldigt, eh, alltså det känns ju som att väldigt många kan relatera till buddhism på ett helt annat sätt. Det känns Just också, det är... ett, på något sätt känns det bara mainstream, alltså jag vet inte. Ja, bara... men ja, det är mainstream, men det är för att det är så lätt att kunna relatera till det, för att det är, ja. det, det är ett helt annat, alltså det är ett helt annat spel på något sätt, det är liksom... Han är tjock och snäll buddha, alltså, helt enkelt. Ja, men ja, exakt, det är... Det, det känns som en religion som man. Eh... Alltså, sen växer ju fram sådana här konstiga religioner också. Det finns. Fast det är ju mer sådana här. Fast den är det ganska rolig faktiskt. Eh, som Borschan berättade så här. Spa man, man tror att. Eh, typ, det här sp någon spaghetti. Jag ska kolla upp det där. Men det är någon slags spaghetti kung som är. Eh... Ja, Gud. ja. men... Och, ja, vet du vad det är? Eller, eller ja, jag vet, jag, vet, jag vet. Ja, men fortsätt, fortsätt så bara. Pasta Pastafaraj. Jag vet inte men, men oh. eh, i alla fall alltså det, det är ju mer för att man Och det är liksom som någon protest mot att eh, Religiösa får ju väldigt mycket På ett silverplat i till exempel Fängelser och sådär Om du är muslim så får du ju Inget eh, griskött och så vidare Och kan diktera, alltså du, du, du kan skylla Väldigt mycket på religionen också Och då har de ju skapat en religion för att Liksom på samma sätt kunna Få diktera sina. Och, det, och, och i och med att det är en religion Så måste du ju respektera den Ja, de måste de få som de vill liksom. Det finns ju en ganska rolig bild på det ändå som är mer det här Pestafarian och han har då ett durkslag på huvudet. Och eftersom det är en erkänd religion så får han ha det på sitt passfoto. Så det finns ett passfoto här där han har sitt durkslag på huvudet. Och eftersom det är hans religiösa tillbehörighet då, och ja. Vi, vi, sku, vi, kan lä, vi kan lägga upp bilden på eh, Sida. vår Facebook-sida Just på bilden så ser man inte att det är ett urkslag Det skulle kunna vara vilken huvudbonad som helst Men har det i åtanke i alla fall, det är ganska roligt Det, det är coolt Jag kommer att tänka på, ja, i Storbritannien, om det nu är sant Jag vet inte, jag har hört det Men det var så många som sa att de är Jedis eller att de liksom eh, tror på det. Så att det har blivit en erkänd religion. För det är många som. Liksom Staten kan ju inte neka människors tro. Hur löjligt om än skulle tycka det. Okej okay, ja, men det är många som säger att de är Jedi Eller att de tror på det. Så jag får mig att det var någon som fick bära las i svärd. En ganska rolig grej också. I Japan så finns det en, en religion. Eller en sekt. Eller vad det är som tror att. När Jesus korsfästes så dog han, ö, återupplivades och flydde till Japan. <laughs> oh, jag ska gå med alltså. Helt underbart. Ursäkta mig. <laughs> och det är ju också lite problemet med religion kanske, att man, som jag var inne på tidigare, alltså att man, man gömmer sig lite bakom den och, och kan liksom Begära väldigt mycket Eller inte begära mycket Men man, man, kan, alltså man kan diktera saker på ett helt annat sätt om man, om, om, Och säga att Nej men min religion säger att jag måste göra så här Då måste de ju få göra så ja alltså, Samtidigt som man kan skylla på den Så kan man även förlita sig på det Utan det är liksom dubbelsidigt Ja exakt du kan ju, Och det är väl det också Man kan utnyttja religionen Ja men det är så mångfacetterat samtidigt alltså, Det finns så många mm. nyanser Och lager liksom Man kan inte säga att eh, ja, Tydligen så är religiösa Mer lugna i, om de gör misstag Och sånt där Men det är, det är så mycket Från person till person Hur man hanterar sin tro Har man en positiv relation med Med sin tro, med Gud Eh, eller som eh, ateist eller uh, inte religiös eller vad man nu ska säga Vad man har för religion, relation till vardagen och sina, sina normer Och ifall man liksom kan fyllas av den här, jag vet inte, lugnet kanske man kan beskriva mm. det Jag vet inte, jag, jag kommer ihåg jag var kristen i ett år ungefär när jag var 12-13 Jag hade en bolare som var kristen och jag var på kristenläger jag märkte dock att jag inte passade in där så mycket, Jag kanske inte ska dra upp vad som hände i podden eh, men, <laughs> Nej, men det, det vill vi höra efter podden ja men det har ja klarat. jag har mina aningar ja, nu, nu, nu tiser vi för mycket förlåt ja. Ja. Ja. Ursäkta. men religion är ju inte för alla heller, eller jag vet inte det är... har varit för alla Ja, oh. Just. eller har men, det, så det, så eller frågan är, är om ja, det har vi... varit för alla också ja. Det måste ju alltid funnits folk som ifrågasatt Att jorden är platt och så vidare Eller att inte kännt, alltså kunna identifiera sig med hela religionssnacket Att tycka att ja. det är nonsens ja, som vi ja, det... gör idag Det måste ju funnits genom hela historien Kan jag tänka mig, fast inte lika vanligt som det är idag Det, det tror jag, men att man föl, följer ändå in i ledet för att, Alltså om vi går tillbaka Typ medeltid så var man ju ändå Kristen här För att alla andra var det Ja det fanns inget annat sen, att tro på nej, exakt. Och sen om man trodde på det eller inte det var, det var ju en helt annan femma Jag tror man bara var det Det är som att ja. idag så Bara skedde evolutionen Och bara skedde Big Bang eh, Det är bara någonting som har skett Och innan fanns det inget Något annat självklart Som hade skett Nej Att jorden var platt ja alltså det, är ju, det var ju lika självklart för dem Som det är att den är rund för oss idag exakt Tänk om den det inte kanske... är rund Tänk om den är platt Nej, exakt. Exakt. Exakt. Exakt. Tänk om det är nog helt vridet. Nu är vi helt ute och cyklar Men tänk om det är nog helt vridet Och så Man visar ju... det sig att den är Typ rektangulär Man kan ju leka med tanken Ja men, exakt. Ja, men det, alltså det är på något sätt ändå En metafor för att Saker som vi ser som självklara idag Kommer ju folk skratta om eller skatta åt oss för att vi trodde om hundra år Nu, nu är det inte vet... ett slående exempel just med hur jorden ser ut Men andra, andra saker vi tror på Jag vet inte om jag ska vara imponerad av, av bland annat kristna Eller religiösa i allmänhet som ja, Bibeln skrevs, allt det där hände Och så många är inte religiösa i dagens samhälle Att de fortfarande tror jag, Alltså jag vet inte om jag ska vara imponerad Eller om jag ska applådera deras naivitet Alltså jag ingen aning för, för mig är konceptet Att tro på Gud Och speciellt att följa reglerna Jag skulle lättare kunna tro på Gud eh, Eftersom det sker så sjuka saker liksom i, Allting är så komplicerat Med kroppen och alla funktioner Och att det liksom måste finnas någon mastermind Bakom Än att följa alla de där Uråldriga rättesnörerna Som, ja, som att du fungerar. inte ska dräpa vad är det liksom? <tryck> det är <ju> jävla <fört> De sju dödssyndorna är ganska roliga faktiskt. Tycker jag. Kan du ravla upp dem utan förvarning? Utan Dantes hjälp. Jag kan eh, frosseri. Girighet. Skildig. Avund. Skildig. Högmod. Skildig. Skildig. Nu, nu, nu ska jag fuska. Jag har redan... Fikil ja. Likgiltighet, likt Har jag sagt det alla nu? Nej. Lätt, har du sagt det? Ildig. Nej, lätt, ja just det. Ja, det igen? Likgiltighet. Och då är lättja likgiltighet. Ja. Är det sam samma? Okay, jag har aldrig fattat det. det är lite pinsamt faktiskt. Men skyldig på alla punkter måste jag säga. Och motsatsen det... mot Lättja är flit. Ah, ja, men skitsamma. Skit. ja, och skit samma. Ja, jag menar idag. Frosseri. Alltså hela det moderna samhället är ju ett jävla frosseri. Det bygger på frosseri. Uh, girighet samma sak. Jag menar det är bara att kolla finanskris. Det är bara... Det, girighet är ju uh, uh, orsaken till allt det. Så kanske hade religionen eller kristna här någonting... Någon bra poäng här? Ja, det skulle man inte förkasta. Absolut inte tycker nej, jag. Men, uh, nej, men... Det vore förkastligt. Ja, exakt. Ha, ha, fan vad sjukt. Tänk om... tänk. Tänker, alltså det här samhället Fast alla fortfarande är jättereligiösa Jag tror, hade, ha, hade det här hänt då? Eller hade finanskrisen hänt då? Alltså på det här sättet Alltså det är klart, finanskrisen kommer ju alltid komma Men alltså en finanskris Som är byggd av Pågirighet liksom Jag tror, jag tror samhället måste förändras Faktiskt, jag, jag tror Jag vet inte om det hade hänt Alltså, Jag, jag tror att det är mänskliga känslor fast, Som finns ändå, jag menar Kolla, ja, påven har, velat... har väl varit det största svinet genom tiderna? Ja, det har, väl, det har väl allt... Ja, nu, nu var det ju... <laughs> kontroversiellt. <laughs> <väl själv>? du <laughs> Det är så filar. I och för sig så har ju... Ja, kris, eller religiös också har ja, Begott de sju dödsinnorna väldigt bra själva. Så att... Ja, jag vet inte vad jag tänkte där, kanske. <laughs> Nej, kanske inte. Men det finns två sidor av myntet hela tiden. Ja, jag tycker det är löjligt att säga att religion är anledningen till alla krig Alltså, det är klart att det är, att det har med saken att göra Men det, det, det är ju inte religionens fel att till exempel ja, Jag tänker inte ta andra världskriget Nej, det jo, är, men jag, nej men vi är så trötta äh, på andra världskriget Ja, jag vet, men det är, är så, det är så lätt att gå till det Skitsamma, det handlar ju om eh, att man utnyttjar religionen eh, Som ett politiskt instrument det är ju inte religionens fel per se att, att, att, att krig börjar. Nej, man borde mer skylla på människan, människan nästan. Ja, det är inte ja, det är verkligen inte religionen i sig. Men jag tror att jag tror att det måste hända någonting i samhället. För det sker. Jag vet inte, det sker mycket bra, men det sker så mycket konstigt med finanskriser och eh, nationalistiska vågor och sånt där. Jag tror att och förakt och. Ja, det går bara. Upp. Det har alltid funnits tror jag också. Men jag tror att. Uh, men det, det som sker nu är ju att vi globaliserar oss på ett helt annat sätt. Ja, och nu behöver vi någonting att tro på mer än någonsin tror jag. För ändå ens, ens, ens, hålla sig till. Ens trode det är ju någonting högst. Det är ändå någonting högst personligt tror. jag Om man är kristen då uh, kanske man har en relation med gud eller Jesus i sin hjärna och det. Uh, det är någonting högst personligt. Alltså jag tror att om man inte är troende inte har något rättesnöre, så kanske det kan kännas. Jag talar från egen erfarenhet, som att alla beslut, liksom och mycket av ens liv det beslutas över sitt eget huvud så att inte lika mycket blir personligt längre. Man känner sig som bara man känner sig som en tillmyra i stacken medan drottningen sitter där och bestämmer och bestämmer och styr allting. Jag tror, jag tror att vi måste föra tillbaka någon tro någon, någon kärlek till människorna. Och jag vet ja. att jag låter det extremt religiös nu, men jag tror verkligen att människor behöver någonting att tro på, något mål utöver det materiella. Jag tror det är så otroligt viktigt. Kära vänner och ni andra lyssnare Som inte, som inte är vänner då Nej, ursök. Ja, jag vet inte nej. Speciellt nej, nej, ni alla, alla lyssnare vi är ja, en Speciellt. stor familj, kommer ihåg det Vi snackar alltid om bröden Och gör en shoutout till alla våra systrar eh, Tiden har gått väldigt fort den här gången Vi har haft väldigt roligt eh, Vi älskar att ni lyssnar Ni tappra som gör det Ja, vad ska vi säga Fortsätt uh, höra av er Fortsätt älska Hitta er tro Även om den inte är religiöst bunden Och uh, Ja, finn ljuset Det här är så jävla klyschigt Men tro på er själva Finn ljuset i vardagen Ha det bra ja, jag hatar mig själv för jag sa det Men ni är bäst Ha det bra allihopa Har bra. Hepp på er Hej Hej